هما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوء آتيهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشره ولا تتعلم Säger alla hjärtligt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholm närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 15 december 2012 klockan 14.00. Och en första repris sänds söndagen den 16 december klockan 09.00. Och en andra repris torsdagen den 20 december klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long. Jag representerar Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag och i socialförsäkringsutskottet. Eftersom vi sänder samma program i två veckor så är det ju detta program som kommer sändas över julhelgen. Och jag hoppas att ni alla känner julstämning. Jag har själv börjat känna det efter några oerhört intensiva veckor. På kort tid så har jag haft bland annat utskottssammanträden där jag bland annat medverkat till att den samlade oppositionen har kört över regeringspartierna i ett förslag till ett så kallat utskottsinitiativ. Jag har haft debatter i kammaren och talat vid medlemsmöten i Vallentuna och Linköping. Och jag har egenskap av ordförande för Fädernas kyrka också sammanträtt med valberedningen för att fastställa ett förslag på kyrkomötesvalsedel. Och... Jag sitter även i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som också har ett sammanträde kvar innan jul. Bland mycket annat. Men det mesta är nu i alla fall avklarat och jag börjar se fram emot en julledighet. Och ni som vill se och höra en julhälsning från vår partiledare Jimmy Åkesson kan gå in på vår partihemsida www.sveridemokraterna.se det här är alltså en inspelning av Sveriges Television så jag antar att alla partiledare kan ses och höras på deras hemsida. Men vi har då länkat till Jimmys julhälsning där han sitter i en fåtölj med en massa julpynt omkring sig lite grann som Arne Weisse på sin tid. Vi har också på hemsidan publicerat ett nyhetsbrev från riksdagsgruppen och det här är ett provexemplar- som vi har låtit oss inspireras av Region Skånes nyhetsbrev som de skickar ut till medlemmarna Vi har lagt ut det på partihemsidan Och det är 16-sidigt nyhetsbrev med mycket bilder och mycket information Och det är först då en, en, ett meddelande från Jimmy Åkesson, partiordförande Jag tänker inte läsa upp hela men jag tänkte ta ett par korta stycken han skriver så här att den 12 oktober skickade jag ett brev med rubriken Dags för ansvar till partiföreträdare över hela landet. Bakgrunden var att partiet upplevt vissa problem, i synnerhet på lokal nivå, med företrädare som på olika sätt agerar i strid med partiets politik och ideologiska utgångspunkter. Glädjande nog fick detta brev stort genomslag, såväl internt som medialt. Responsen från medlemmar och väljare var överväldigande positiv. I synnerhet är det följande formuleringen som fått extra uppmärksamhet i medier. Citat. Från och med nu råder nolltolerans och arbetet med att städa upp i ledan ges högsta prioritet. citat. Och det avslutande stycket i det här brevet då från Jimmy Åkesson det är Sverigedemokraterna kommer inte att acceptera över Trump. Politiska avvikelser eller allmänt olämpligt uppträdande kommer att få konsekvenser och leda till disciplinära åtgärder. Så har skett och så kommer att ske även i framtiden. Vi kommer inte vika en tum och vi känner ett mycket starkt stöd såväl internt i partiet som bland våra väljare och sympatisörer. Däremot förbehåller vi oss rätten att själva avgöra vilka konsekvenser och disciplinära åtgärder som ska bli aktuella i varje enskilt fall. Vi kommer inte att låta mediers eller politiska motståndares pretensioner och sidosätta vare sig intellektuell hederlighet, sunt förnuft eller allmänt accepterade demokratiska principer. Skriver alltså Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Och det hela rör ju naturligtvis de uppmärksammade. Artiklar som har publicerats framförallt i Expressen eh, angående då vår tidigare ekonomisk politiska politisk talesperson Erik Almqvist och vår rättspolitiska talesperson för detta sådant Kent Ekeroth. Och så var det även Lars Isovara som lämnade riksdagen här om veckan. Eh, det här verkar dock inte ha påverkat oss negativt i väljaropinionen. I Demoskops, väljarbarmoeter, som publicerades i Expressen Helt och hållet efter den, de här så kallade skandalerna, eh, där gick vi förvisso ner lite grann men vi gick alltså ner från rekordhöga 9% till 8,6% som är den näst högsta mätningen någonsin från Demoskop. Så det var en marginell nedgång och det beskrivs i media som att vi i princip står still så har det också kommit en mätning från YouGov där vi sätter nytt rekord 10,9% vi har aldrig legat så högt i YouGovs mätningar och även Statistiska centralbyråns stora väljarbarometer stora partisympatiundersökning som det heter där fick vi 7,9% även där ett rekord och vi satte nytt rekord i november månad i genomsnitt för jag vet inte vilken månad det följde men 9,0% var alltså snittvärdet för hela november månad. Eh, apropå just eh, Erik Amkvist som har uppmärksammat i media en del på Toralf Alfsons blogg toralf.se där kan man rösta om man tycker att Erik Amkvist kan sitta kvar i riksdagen. Eh, 530 personer har röstat än så länge och 92,3% tycker att han kan sitta kvar. Det här hittade jag på status.st för övrigt och där fanns det också en fråga som Aftonbladet ställde här om häromdagen. Är det rätt att klippa bort figurerna ur Kalanka på julafton? Och där hade 112 000 personer röstat. jag svarar 4,3%, nej svarar 95,7%. Alltså är det rätt att klippa bort figurerna ur Kalanka på julafton? 95,7% svarar nej på den frågan. Det är ju med anledning av att man ska klippa bort ett par figurer som anses eh, eh, vara stereotyper på olika eh, befolkningsgrupper i samhället. Ja, eh, vi har synts en hel del i media på sistone. Vi har debatterat väldigt mycket i riksdagen också. Eh, vi har synts i media i eh, Studio 1, eller där har vi snarare hört i media. Det är Studio 1 i Sveriges Radio där Jimmy Åkesson deltog i... Eh, ett program om det delade Sverige. Och deltog i programmet gjorde även integrationsminister Erik Ullenhag och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ulva Johansson. Och det man konstaterade i det här programmet var att eh, samhället slits isär. Att eh, svenskar flyttar ifrån invandrartäta områden och eh, svenska föräldrar tar sina barn ur invandrartäta skolor och placerar dem istället i svenskdominerade skolor. Och Det leder naturligtvis ytterligare, till ytterligare segregation. De integrationsprojekt som regeringen försöker dra igång hela tiden och spendera massor med pengar på. De går alltid snett. Det lyckas aldrig. och Det kommer att fortsätta med att det bildas etniska enklaver i hela vårt land. Där det lever människor som, som är helt utanför samhället och saknar all respekt och allt förtroende för det svenska majoritetssamhället. Det kommer fortsätta i samma riktning och det var väl ju egentligen det som var kontentan av det programmet. Sen så har också Rickard Jomshoff, vår nyvalde rättspolitiska talesperson, synts väldigt mycket i media. Han har skrivit ett par artiklar i Svenska Dagbladet på brändpunkt, Och han var också med i torsdagens Aktuellt, alltså torsdagen den 13 december. Där fanns Rickard Jomshoff i studion och debatterade med Johan Linander som är centerpartist. Och det var alltså sju och en halv minuter lång debatt på bästa sändningstid. Jag ställde mig själv lite grann den frågan, hur många utdelade flygblad är det värt? Rickard debatterade då om domen i Kortedala fallet. En extremt grov misshandel av en sjukpensionär som slogs medvetslös och dessutom besparkade huvudet när han låg avsemmad. Domen blev ett stort skämt kort samhällstjänst och samtal. Eh, på bild har man också kunnat se de åtalade sitta och honfina i rätten. Det här debatterades alltså i sju och en halv minuter och det kan man se också via Sverigedemokraternas hemsida på internet. Gå in på sverigedemokraterna.se eller för all del sök på Sveriges televisions hemsida. Eh, för att komma in på vad så Jomsoff har eh, skrivit för någonting i eh Svenska Dagbladet så har han skrivit en artikel med rubriken Så skulle vi bekämpa grov brottslighet. Och det inleds då så här att Sverigedemokraterna är till skillnad från de övriga partierna redo att kraftigt motverka den organiserade brottsligheten här och nu. Våra åtgärder skulle avsevärt minimera utrymmet för grov organiserad brottslighet i Sverige skriver Rickard Jomsov, partiets nya rättspolitiska talesperson. I en artikelserie i Dagens Nyheter nyligen avslöjades att de så kallade gängrelaterade brotten ökar men också att trenden går åt fel håll och att det i dagsläget inte finns något som pekar på att trenden ska vända. Vidare avslöjas att polisen skönmålar statistiken och att den organiserade brottsligheten är större än någonsin i Sverige. Trenden pekar mot fler fall av utpressning, fler hot mot vittnen och offer samt fler fall av skjutningar på allmänna platser. För inte så länge sedan uttalades det om situationen med gängrelaterade skjutningar och eh, kallade den akut. Efter artikelserien har de övriga skjutpartierna i riksdagen inte varit sena med att kräva vad man, kan, vad man kallar krafttag mot den gängrelaterade brottsligheten. Man talar om vikten av att minska de sociala ojämlikheterna, fler samverkansprojekt och förebyggande åtgärder. Fina ord för förvisso, men konkreta åtgärder som verkligen kan få bukt med gängkriminaliteten lyser i stort med sin frånvaro. Detta förvånar dock inte. I tidigare riksdagsdebatter har övriga partiers lösning på den organiserade brottsligheten primärt varit gratis komvuxplatser och en akademisering av polisutbildningen, som om nu det skulle lösa problemet. Och som skiljer Sverigedemokraterna från de övriga riksdagspartierna är att vi faktiskt är redo att kraftigt motverka den organiserade brottsligheten här och nu. Sverigedemokraterna har ett komplett förslagsprogram med flera kraftfulla och konkreta åtgärder på området, vilka för övrigt presenterades av vår tidigare kriminalpolitiska talesperson redan i våras. Och då i punktsform, Rikskriminalpolisen skapar en nationell paraplyorganisation mot organiserad brottslighet, ett svenskt FBI. Rikskriminalpolisen ges sekretessbrytande befogenheter att samla den övergripande myndighetsinformationen om medlemmar i kriminella nätverk. Det blir olagligt att vara medlem i en kriminell organisation såväl som att vara en del av den kriminella organisationens verksamhet. Polisen ges långtgående befogenheter att använda sig av telefonavlyssning, buggning och kameraövervakning mot den som kan betecknas som medlem i ett kriminellt nätverk. Den som döms inom ramen för lagstiftningen ska få samtliga sina tillgångar beslagtagna slagtagna och förverkade av staten om brottslingen inte kan styrka bortom rimligt tvivel att tillgångarna härrör från laglig verksamhet. Ett kronvittnesystem införs, vilket innebär att den som vittnar mot en kriminell ledare erbjuds straffrabatt. Den som hotar vittnen och målsäganden för att påverka en rättegång som rör organiserad brottslighet ska dömas till fängelsestraff ska alltid dömas till fängelsestraff, ska det vara. Rikskriminalpolisen ges ett helhetsansvar för ett utökat vittnesskyddprogram som innefattar att ta hand om ett vittne under hela processen från allmälan, rättegång till livet efteråt om det behövs. Detta paket med förslag om åtgärder gör att Sverigedemokraterna ligger i yttersta framkant i arbetet mot den organiserade och gängrelaterade brottsligheten. Införlivas dessa i svensk lagstiftning kommer utrymmet för grov organiserad brottslighet i Sverige att minimeras avsevärt, skriver alltså Rikard Jonsof Sverigedemokraterna, rättspolitisk talesperson. Ja, vi har tidigare sagt att Sverigedemokraterna ska bli lika kända för sin politik inom kriminalpolitiken just som vi är inom invandringen och en opinionsundersökning nyligen visade att unga vuxna mellan 18 och 32 år har störst förtroende för just Sverigedemokraterna när det gäller kriminalpolitik. Vi kommer in på lite annan politik och lite grann om vad som har hänt i riksdagen på sistone efter den första musikpaus. Det blir naturligtvis julmusik. Krister Sjögren, varsågoda. Det här är alltså Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio som sänder på 88 MHz. Det vi hörde var Christer Sjögren som tillsammans med en barnkör sjöng Bered en väg för herran. Jag tyckte det passade bra som adventsmusik. Advent ska betyda ankomst om jag är korrekt e informerad. Och det syftar då på att vi väntar på frälsarens ankomst. Vi har som sagt... E syns och hörts en hel del i media och vi har också debatterat ganska mycket i riksdagen på sistone. Det är många debatter som har hopat sig på slutet. Och jag har själv deltagit i fyra olika debatter i riksdagen de senaste veckorna. Det gäller de fyra utgiftsområden som ingår i socialförsäkringsutskottet. Dels är det budgetens utgiftsområde 8, migration. Det är utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionshinder. Nummer 11 ekonomisk trygghet vid ålderdom. Och nummer 12 ekonomisk trygghet för familjer och barn. Alltså invandring plus välfärdsområdena kan man säga. <hör> och det var fredagen den 7 december som migrationsdebatten ägde rum. Och på Sverigedemokraternas hemsida, bloggen så kan man se mitt anförande och även replikskiftet med Socialdemokraternas ledamot. På riksdagens hemsida så kan man se hela debatten och då ser man även mitt replikskifte med migrationsminister Tobias Billström. En skillnad som jag har noterat i invandringsdebatter jämfört med när vi var nya i riksdagen är att de övriga partiernas företrädare ger inte längre uttryck för samma bestörtning över våra åsikter utan numera så svarar de lugnt och samsatt och sakligt på samma sätt som de alltid har agerat mot varandra historiskt och det är ju också ett steg på något sätt i en, jag vet inte om det ja det måste väl vara i rätt riktning remitvis. att de är inte längre är lika chockade och bestörta över våra åsikter utan nu, nu vet de att det finns och att våra åsikter finns och de inser att det blir inte bättre av att de flippar ur fullständigt i, i riktans talarstol. Jag tänkte berätta lite grann om vad jag sa i migrationsdebatten i alla fall och jag konstaterade ju då att invandringen till Sverige från utom europeiska länder slår nya rekord. Och att Sverige knäar under trycket. Massinvandringen har kommit att bli den viktigaste politiska frågan i Sverige och i hela Europa. Eftersom det är den som skapar de svåraste problemen för våra samhällen. Utlänningar stömmar till Sverige av många olika skäl. Och det nämnde också den socialdemokratiska ledamoten i debatten, han eh, sa det att ja, vissa kommer hit för att söka skydd vissa kommer för att arbeta men eh, vi vet ju också att i praktiken så ser det annorlunda ut vissa kommer hit för att utföra arbete som lika väl kunde ha utförts av någon av oss svenskar vissa kommer hit och hamnar utanförskap utan att arbeta överhuvudtaget och vissa kommer hit för att söka asyl trots att de i många fall saknar asylskäl och värst av allt oavsett varför de kommer hit när de väl fått uppehållstillstånd så åker de aldrig hem, utom möjligen på semester. Och resultatet av den förda politiken är att den skapar en belastning på det svenska samhället såväl ekonomiskt som socialt. Det belastar våra offentliga finanser, det skapas etniska enklaver där det praktiskt taget uteslutande bor invandrare utan kontakt med det svenska majoritetssamhället. Det leder till ökad brottslighet, till ökade konflikter och på det stora hela en ökad splittring av det svenska samhället. Men jag betonade också i det här talet, i det här anförandet, att jag inte på något sätt lägger skulden för de här problemen på invandrarna i första hand. Lika lite som att jag ger den före socialdemokratiska riksdagsledan en Jan Emanuel Johansson skulden för att en kvarts miljard av skattebetalarnas pengar har hamnat i hans fickor just därför att han har drivit flyktingboenden. Eller den före nydemokraten Bert Karlsson som ju också tjänar pengar på flyktingmottagning numera. Det är inte deras fel att reglerna ser ut som det gör utan det är politikernas fel. Och alla de sju riksdagspartierna som har medverkat till den situation vi har nu det är de som bär skulden till massinvandringen och de problem och de kostnader som massinvandringen medför. Enstaka individer bland de här invandrarna kompenserar det här till en liten del genom att de bidrar till det svenska samhället med något yrkeskunande som saknas i Sverige och som det tar lång tid att utveckla inom Sveriges gränser. Så därför så vinner vi på att rekrytera dem utifrån. Men de få undantag som det handlar om, det räcker inte som argument. Utan på det stora hela så är den förda massinvandringspolitiken ett stort misslyckande. För att ta ett par konkreta exempel. Av regeringens budgetproposition så framgår att utvecklingen av andelen elever med gymnasiebehörighet efter årskurs 9 från år 2000 till år 2011... Eh, där är det så att bland svenskfödda så hade andelen med gymnasiebehörighet minskat från 91% till 90%. En ganska liten minskning. Men bland utomeuropeiskt födda så minskade andelen från låga 64% till katastrofalt låga 44%. Alltså en minskning med 20 procentenheter på 11 år. Ett totalt misslyckande. Instegsjobb är ju ett annat exempel, det vill säga de lönesubventionerade jobb som bara invandrare kan få och som innebär att lönen till största delen betalas med skattepengar. Det framgår av en rapport från Arbetsförmedlingen att bara 12% av invandrarna har riktiga jobb efter 180 dagar. 40% har gått vidare till nystartsjobb som är en annan variant av instegsjobb och 28% har övergått i öppen arbetslöshet. Ytterligare ett totalt misslyckande. Och sen så nämnde jag också att eh, i det här radioprogrammet som Jimmy Åkesson var med i samtidigt som integrationsminister Ullenhag och eh, riksdagsledamoten Ylva Johansson. Eh, där eh, var det så att eh, man konstaterade som sagt att samhället slits isär och eh, Jimmy Åkesson kom tillbaks från, den här, eh, från det här radioprogrammet. Jag hade då inte hört programmet så jag frågade honom hur gick det och då svarade han bara att jag hade inte behövt vara där- därför att programmet talade helt enkelt för sig självt. Varken integrationsministern eller Socialdemokraternas representant- försökte förneka de fakta som lades fram- utan man försökte släta över problemen med sedvanliga floster. Och det som framgick med alla önskade tydlighet var som sagt att svenskar flyttar från områden med mycket invandrare- och man tar sina barn från invandrartäta skolor. När Sverigedemokraterna gick framåt i valet 2010- så fick det svenska folket en röst i Sveriges riksdag. Då fick svenskarna ett riksdagsparti med uppdraget att ta fram en alternativ politik. Och det har vi Sverigedemokrater gjort. Det betänkande som vi debatterade angående utgiftsområde 8, migration. Där var det så att Socialdemokraterna och Miljöpartiet, de hade inga avvikelser från regeringens förslag. De hade exakt samma anslag ingen egen politik alls egentligen. Sverigedemokraterna däremot sparar drygt 4 miljarder kronor år 2013 och de här besparingarna ökas successivt allt eftersom tiden går och vår politik får genomslag. Och alla de siffror som vi har tagit fram de kan vi belägga med hjälp av riksdagens utredningstjänst som har fått jobba mycket hårt under en längre tid och de underlag och beräkningar som vi visar upp, de har inte tagits fram av något annat parti. Det är bara vi som letar efter fakta när det gäller kostnader för den förda invandringspolitiken. Och ja, den här debatten gick väl bra får man lov att säga. Jag har fått en del positiv respons för detta och det är ju... Som sagt, viktigt att vi syns i riksdagens talarstol och för fram den politik som väljarna har röstat in oss för. Jag skulle vilja avsluta detta med invandringsdebatten. Med att, just med anledning av att många invandrare åker hem på semester emellanåt. Invandrarna åker hem vart annat år. Svenskarna åker hem varje dag. Ja, det är ju så att... Det har även gjort en del utspel från regeringsföreträdare och Sverigedemokraterna har med anledning av det skickat ut ett pressmeddelande med rubriken SD öppnar för samtal med regeringen om begränsningar av anhöriginvandringen. Det var så att den 3 december så har statsminister Fredrik Reinfeldt förklarat att han vill ompröva reglerna för anhöriginvandringen och han anser att de tidigare regelförändringarna inte fick önskvärt resultat. Redan 2008 när regeringens utredning angående försörjningskrav för anhöriginvandrare blev klar dömdes förslaget ut av Sverigedemokraterna. I ett pressmeddelande den 2 december 2008 konstaterade Sverigedemokraterna följande Igår levererade försörjningskravsutredningen sitt betänkande till migrationsminister Tobias Bildström om att införa försörjningskrav på anhöriginvandrare. Regeringen har givit sken av att dessa förslag ska innebära en stor förändring. En närmare titt på utredningen visar att en lång rad undantag föreslås. Bland föreslås undantag för alla som vistas i Sverige med permanent uppehållstillstånd i fyra år. Kvotflyktingar, konventionsflyktingar, barn samt personer som fått asyl på grund av generella skyddsbehov. Dessutom ska undantag kunna göras om det finns synnerliga skäl. Sammantaget talar detta för att anhöriginvandringen, som är den största invandringskategorin i Sverige, inte kommer att minskas nämnvärt. Jimmy Åkesson uttalade sig då på följande vis. Regeringen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet har en förmåga att framställa sina förslag i invandringspolitiken som revolutionerande när de i själva verket handlar om urvattnade förslag som i slutändan inte gör någon större skillnad. Det är positivt att regeringen nu verkar vara på gång att införa försörjningskrav för anhöriginvandrare men med alla dessa undantag så kommer man inte lyckas att förändra problemen med anhöriginvandringen nämnvärt. Sverige kommer att fortsätta att ha Europas minst begränsade anhöriginvandring. Sverigedemokraterna välkomnar en översyn av rådande lagstiftning för anhöriginvandringen. Partiledare Jimmy Åkesson konstaterade dock att förslaget bara är ett slag i luften såvida regeringen inte är beredd att driva igenom förslaget med hjälp av Sverigedemokraterna. Det måste sägas vara uteslutet att Miljöpartiet skulle acceptera regelverk som begränsar invandringen. Vill Fredrik Reinfeldt införa riktiga försörjningskrav måste han ha hjälp av oss. Om han inte är intresserad vill jag gärna veta hur han kan motivera en sån inställning gentemot väljarna. Samtal är egentligen inte heller nödvändigt, utan för oss är tillräckligt om ett förslag om riktiga försörjningskrav för invandrare lämnas över till riksdagen. Ja, Tobias Billström, migrationsministern, har ju tidigare sagt att Sverigedemokraternas krav på anhöriginvandrare skulle strida mot internationella konventioner. Men veckan gjorde han ett utspel för övrigt där han faktiskt föreslår något liknande själv och fick också stöd av statsministern för detta. Ja, mycket kort om att... Vi har haft majoritet mot regeringen om personalliggar i skatteutskottet. Vi har även fällt regeringen i vissa försvarsfrågor. Dock utan votering i kammaren, därför att regeringen brukar normalt inte begära votering när de vet att de kommer att förlora. Men som sagt, på enstaka områden här och var så fäller vi regeringen tillsammans med de röda gröna partierna. Och det är i de fall som vi bedömer att det faktiskt är till fördel för Sverige. Sverigedemokraterna sitter i riksdagen, vi är där för att stanna och vi är därför att ta ansvar. Det här programmet börjar som sagt det ligger lida mot sitt slut Och det börjar även det här Året Och för Radio SD så Är det ju så att det kommer att Vara ett program till innan Årsskiftet, då blir det Arnold som Får önska er gott nytt år Men jag gör som så att jag önskar er alla en riktigt God jul Och jag Avslutar med att spela lite Julmusik som jag tycker är välvalt I sammanhanget, ha det så bra tills Nästa gång vi hörs, hej då